Bucuria Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Filipeni, capitolul 4, versetul 4 Împărăția lui Dumnezeu este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Roman, capitolul 14, versetul 17 Bucuria este atmosfera în care se scaldă casa lui Dumnezeu și toți cei care stau în ea. Bucuria este atmosfera împărăției lui Dumnezeu, este unul din semnele fiilor acestei împărății. Bucuria este uroada Duhului Sfânt și ea nu crește pe sufletele veștejite de păcat. Bucuria este una din laturile lucrării harului în inima omului credincios. Bucuria este fica cerului și toți cei care, prin credință, sunt strămutați în cer, sunt încununați cu bucurie. Bucuria este semnul văzut al celui izbăvit din robia păcatului și a morții, a stării lui sub călăuzirea Ducului Sfânt. Bucuria este o caracteristică a urmașului lui Hristos. Numai adevărații lui urmași cunosc bucuria adevărată. Bucuria este una din cele mai puternice mijloace cu care putem atrage sufletele la Domnul Isus. Bucuria este o putere care te face capabil să biruiești și rușinea și frica. Bucuria este ca lumina. Cine o aprinde în sine, luminează pe toți cei care sunt în jur. Bucuria este molipsitoare. Cine o are, molipsește și pe altul. Bucuria este ca vântul. mișcă toate frunzele din cale. Bucuria în Duhul Sfânt este izvolul puterii în viața de credință. Bucuria adevărată este numai în lucrare. Bucuria adevărată este cu putință numai într-o inimă curățită de păcat. Bucuria adevărată este rodul biruinței adevărate. Bucuria este legată de dragoste, de părtășia cu Dumnezeu și cu copiii Lui. Unde nu mai este teama morții, este adevărata bucurie necurmată, pentru că este o siguranță de plină. Bucuria în prigoană și în moarte nu o poate avea decât cel care cu adevărat s-a lepădat de sine și s-a contopit prin credință cu Mântuitorul Isus Hristos. N-avem voie să umbrim cerul bucuriei cuiva cu nori întristărilor noastre. Atâta vreme cât domnește păcatul în viață, nu poate fi înviorare și bucuria adevărată. Numai în inima plină de pace locuiește bucuria. Numai când urmărim interesul Evangheliei, avem pace și bucuria adevărată. Ca să ai parte de bucuria părtășiei cu Isus, trebuie să te zmulși din brațele tuturor bucuriilor pe care ți le-ar da lumea. Încrederea este temelia păcii și bucuriei. Numai o inimă slobodă se poate bucura. Îngrijorarea mănâncă bucuria și pacea inimii. Pricina tuturor bucuriilor este lucrarea lui Dumnezeu în noi. Numai o inimă bucuroasă poate face și pe alții să se bucure. Unde este dragoste, este și bucurie și pace și părtășie. Bucuria adevărată are la temelie realitatea. Nu te poți bucura de o închipuire dacă ai mintea sănătoasă. Credincioșii care aduc bucurie sunt cei mai buni martori ai Lui Hristos. Unde este adevărata întoarcere la Dumnezeu, este și adevărata bucurie. Fără lepădarea de sine, nu-i cu potință bucuria în Domnul. Bucuria în Domnul nu se amestecă niciodată cu păcatul. Păcatul este o travă a morții pentru ea. Bucuria adevărată și are rădăcina în curăție, Căci pricina tulburărilor și întristărilor este numai păcatul. O inimă prea întristată nu se poate ruga. Fără bucurie nu se poate face nimic bun. Lumina bucuriei mântuirii nu trebuie să fie umbrită cu nimic de pe pământ. Cine a fost izbăvit de păcat nu mai are pentru ce să fie trist. În măsura răstignirii firii vechi gustăm bucuriile duhovnicești. Numai acela se poate bucura în fața morții care în timpul vieții s-a dat morții. O inimă bucuroasă este plină de lumină și poate lua hotărâri drepte. O inimă bucuroasă este încărcată de putere și de râvnă în orice lucrare bună. Bucuria care izvorăște din credință este aprinzătoare de suflete. Bucuria duhovnicească vindecă rând grele de păcate și de frământări pământești. Întristarea îmbolnăvește și întunecă sufletul. Ceea ce este soarele pentru planetă, aceea este bucuria pentru suflet. Adevărații oameni veseli sunt numai credincioșii Domnului Isus. Numai ascultarea de Dumnezeu îți dă da adevărata bucurie în suflet. Numai adevărul te duce la biruință și bucurie. Bucuria are la temelie pacea. Dacă suntem în Hristos și El este în noi, niciun nor nu ne poate umbri bucuria. Nădejdea în făgăduințele lui Dumnezeu este viața bucuriei. Adevărata bucurie o dă numai adevărul. Cel cu adevărat credincios este purtătorul luminii bucuriei dumnezeiești, pretutindem pe unde merge biruiește întunericul întristării și al deznădejdii. Cine este ocupat cu întoarcerea sufletelor la Dumnezeu, umblă plin de bucurie și nu mai are timp pentru lucrurile lumii. Primul semn că ai devenit creștin este faptul că ai devenit bucuros. Unde nu-i libertate, nu-i nici bucurie. Numai o inimă bucuroasă prin Duhul Sfânt răspândește mireazma cerului aici pe pământ. Beljugul cuvântului lui Hristos în noi este cauza bucuriei și a biruinței adevărate în toate împrejurările. Bucuria poate fi sfântă sau păcătoasă, nobilă sau josnică, după cum este starea lăuntrică a omului. Numai înaintea lui Dumnezeu ai siguranța că bucuria care îți inima este curată și zivitoare. Să te bucuri înaintea Domnului! Bucurați-vă! Bucurați-vă! Bucurați-vă! Aceasta ar trebui să fie refrenul întregii noastre vieți, ca să putem fi o mărturie adevărată pentru mântuirea pe care am primit-o prin credință de la Domnul Isus. Bucuria este parfumul veșniciei, purtat pe pământ de vântul Duhului Sfânt prin cei credincioși. Când intră păcatul în inimă, iese bucuria. Când iese păcatul prin pocăință, intră bucuria. Bucuria adevărată izvorăște dintr-o pocăință adevărată și dintr-o predare adevărată în mâna lui Dumnezeu. Bucuria are nevoie de argumente. Ceea ce ne împiedică să ne bucurăm nu sunt greutățile, ci o inimă împărțită. Bucuria gălăgioasă este trecătoare ca roa dimineții de vară. Bunătatea Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Proverbe, capitolul 19, versetul 22. Roada luminii stă în orice bunătate. Efesen, capitolul 5, versetul 9. Bunătatea este lumină dumnezeiască în inimă și pe fața omului credincios. Bunătatea adevărată este numai aceea care dă viață, apără viața și caută să o fericească. Bunătatea și dragostea sunt focul lui Hristos pe care el arunca a aruncat pe pământ ca să aprindă toată lumea. Astfel de foc aruncă și urmașii lui pe oriunde merg. Bunătatea și Evlavia sunt ochii dragostei care văd nevoile celor din jur spre a fi ajutați. Bunătatea și Evlavia sunt podoabe dumnezeiești care însoțesc credința adevărată în om. Nimic nu-i mai bun ca binele și nimic nu-i mai frumos în om ca bunătatea. Nu-i bunătatea adevărată aceea care nu ceartă răul și nu-i se împotrivește. Prin nimic nu se mână mai mult cu Dumnezeu decât prin binele pe care îl facem altora. Treapta superioară a binelui este izbăvirea cuiva de la moarte. Moartea fizică sau moartea spirituală. Bunătatea și mila Cresc pe copacul lepădării de sine și numai roadele lepădării de sine formează jertfă fără cusur, al cărei bun miros este primit și plăcut lui Dumnezeu. Nu mai trebuie căutate alte calități în omul bun și evlavios. Bunătatea și evlavia cuprind toate calitățile care fac din omul un ales între aleși. Omul bun face binele nu că îi se cere, ci pentru că nu poate altfel. O faptă bună se prinde oriunde de oameni. Caracterul Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetății. Proverbe, capitolul 16, versetul 32 Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galaten, capitolul 2, versetul 20 Cuvântul caracter este de origine greacă și înseamnă a grava. Cine se lasă grava de Dumnezeu are caracterul lui Dumnezeu, întipărirea chipului său. Totalitatea obiceiurilor dumnezeiești din viața noastră formează caracterul nostru duhovnicesc. Caracter dumnezeiesc putem avea numai dacă ne formăm obiceiuri bune, dumnezeiești. Numai în mijlocul luptelor se formează caracterele nobile. Dacă vrei să cunoști caracterul unui om, așează-l într-un post înalt și îți vei da curând seama de ce este el în stare să facă. Aurul din sufletul omului e infinit. Izbânda e tigaia de topită a caracterului. Păcatul care stătea lipit de David a fost văzut puțin când umbla pe drumurile caprelor sălbatice, dar s-a arătat pe terasa palatului său. Mai bine să n-ai caracter decât să ai două. O glumă a lui Tâmușatescu. Școlile dau diplome, viața, caractere. Același soare răsare dimineața și pentru câine și pentru om. Cine nu-și ridică pălăria, se descoperă. Un poet scria, caracterul ruginit al minciunii aleargă după durabilitatea prostiei. Întâi noi ne facem obiceiuri, apoi obiceiurile ne fac pe noi. Un om de caracter este mai valoros decât un om talentat. Spunem care este cea mai statornică și mai mare dorința a ta și îți voi spune ce caracter vei avea. Adevărata măsura unui om nu este dată de împrejurările din jurul său, ci de caracterul din lăuntru său. Caracterul frumos, iată ce ne lipsește în fața morții. Cartea În cea din tâi, cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1 Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Iosua, capitolul 1, versetul 8 Cartea bună este numai cartea care conține adevărul. Orice carte care nu poartă adevărul este o armă a diavolului cu care omoară sufletele. O carte bună înseamnă lumină care mântuiește, putere care fericește, pâine care satură. Adevărul pe care îl poartă dă valoare unei cărți. Mare lucru este cartea. Mare lucru este cartea bună. Ea este calea vieții. Este medicamentul care îți vindecă bolile. Este un prieten care te spătuiește și te mângâie în nevoile tale. Te sfătuiește și te mângâie mereu. Nu înseamnă că este înțelept măgarul care duce un sac cu cărți în spate. Dintr-o carte fiecare învață atât cât poate pricepe. Cărțile bune sunt doar urisipă inutilă de hârtie, dacă nu punem în practică înțelepciunea cuprinsă în ele Pentru viața cea nouă din Hristos, nu toate cărțile bune sunt bune, ci numai acelea care poartă Duhul Cerului, care învață felul cerului de a gândi și a trăi